Прикнали сме от близката ни история, че когато започнат събаренията на ромски къщи, обикновенно се усеща духа на приближаващи избори. Дали... Това се чувства сега, като повей на предстоящи, приближаващи, предсрочни или някакви избори. Ще разговаряме с Орхан Тахир. Орхан Тахир е юрист, политолог, канализатор. Той живее в Белгия, но продължава да е тясно свързан с каузите на ромските общности у нас. Добър ден, Орхан. Добър ден, Ирина. В разгара на протестите срещу Бойко Борисов и главния прокурор, преди те да бъдат прекъснати с премахването на блокадите, в разгара на блокадите на площади и пътища, включително на такива в Стара Загора, започна и се реализира поредното бутане на къщи в ромския квартал. За това исках да си говорим с вас за... по въпроса дали започва да се усеща сянката на предстоящи и избори. Щяхме да говорим за разчистването на ромски къщи, а ще се наложи сега да добавим и разчистване на палатките на протестиращите и разчистване на блокадите. Как ви изглежда това? Аз мисля, че нещата са взаимосвързани. А, първо искам да кажа, че ние имаме една новина. А, и новината е, че управлението на България премина в ръцете на Обединени патриоти. Това вече се вижда. А, това е един резултат от а, натиска, който беше оказан върху българския премиер Борисов, който беше трестранен. От една страна, вътрешния натиск от протестите, от друга страна, външния натиск от страна а, чужди а, посланници, а, полицици. И от трета страна, да не забравяме и това, натиска на неговите коалиционни партньори, защото през цялото време, ВМРО и НФСБ се възползваха от протестите насочени предимно, под, към, герб, предимно към ГЕРБ и главния прокурор Гешев. Те се възползваха от тези протести за да оказват натиск на Борисов. А, за да получат повече власт в рамките на тази коалиция. И аз мисля, че те го постигнаха. А, това, което наблюдаваме разрушаване на ронски къщи в в условията на втора вълна на ковид, което вече е безспорно и а, премахването на палатите на протестиращите тази рано, тази сутрин, още потъмно, тъмно, за не могат хората да, да реагират адекватно, със знак, че а, Бойко Борисов отстъпи пред коалиционните си партньори и в момента а, ние виждаме дори тази сутрин а, господин а, Валерий Симеонов, широко усмихнат, щастлив в медийните студия. Ние, реално, погледнато, ние имаме една нова ситуация в момента в България. Аз не предвиждам пресрочни избори. Напротив, смятам, че правителството се стабилизира и то ще изкара до края на мандата си. Но с много по-засилена тежест на обединени патриоти в тази коалиция, тъй като те не се почувстваха застрашени от протестите а, в страната. В интерес на Всекато... истината, ще ви прекъсна, да? защото в интерес на истината, а, вчера летяха домати а, към вчера... централата на НФСБ на улица Раковски, където вчера... е Съдеца също вчера. е там. Казвате едва вчера. И още да. веднъж обаче ще а, направя едно оточнение. Да. Вие казвате а, на практика обединени патриоти, това е, м, разпознавате стила на обединени патриоти в това, което се случва от вчера насам. Обаче, бутането на Ромски къщи в Стара Загора се прави от един от видните функционери на ГЕРБ кмета на Стара Загора е герб. Не просто герб, а част от ръководното тяло на герб. Абсолютно е така. В момента те се опитват да отклонят вниманието а, от а, антиправителствените протести а, в друга посока. И естествено, ромската тематика, ромската проблематика винаги е най-удобна за управляващите, които и да са те. Винаги е било така. Но аз повтарям моята че а, в момента от тук нататък ние ще видим една много по засилена роля на Валерия Симеонов, на Красимир Кракачанов, на техните кадри в управлението, защото те имат внедрени вече кадри от 2017 година много възволит позиции в а, Държавната администрация. А, и вие сте права, че вчера имаше а, протести пред централата на НФСБ, но вие знаете от колко дни се провеждат тези протести и аз съм разговарял лично с някои с хора от протестите и съм им задавал въпроса защо вие се фокусирате върху Борисов, Гешев Пески и Дуган а молчите за коалиционните партньори на Бойко Борисов тъй като това управление е коалиционно между ГЕРБ и Обединени патриоти Отговорите, които получавах доскоро бяха, че а, а, за протестиращите а, Борисов е основният. Борисов и геше са основните проблеми, така са най-проблемните лица, пък другите играят някаква второстепенна, третостепенна роля. А, но сега видяхме, че всъщност Борисов се превърна в заложник на Валерий Симонов с Красимир Къркачанов. И той отстъпи пред техните искания, тъй като ако се върнем назад през този месец, ние ще видим, че периодично те го изнудваха, те го а, те му поставяха условия, те му поставяха ултиматуми, красив връх речалса, няколко пъти му поставя ултиматуми, че а, концепцията, така речената негова концепция срещу цигаризацията трябва да мине, трябва да се изпълнява. Това е ангажимент, който е поет. Борбата за демографската криза и така нататък. А, в крайна сметка аз мисля, че те успяха. Те успяха. Ние виждаме през последната седмица а, политиците от Венера и НФСБ са а, изключително свръхпредставени в водещите български медии, в водещите български телевизии, което означава, че реално се извърши м, една, един, как да го нарека, с малко силно казвам, но един тих преврат вътре в рамките на коалицията. И Борисов отстъпи под а, натиска, отстъпи още повече власт на, на по-малките коалиционни партньори. Всъщност, те се оказаха големите победители. Те се оказаха големите победители от тези протести. И тук а, трябва да се помисли върху това, всъщност, кой носи отговорността. Защото аз мисля, че част от лидерите на протестиращите а, са били наясно с тази възможна последица. Ще питаме, правим опит да се свържем и с лидерите на протеста, както, впрочем, правим опит да се свържем с вицепремьера Валери Симионов. Тъй като, да, видяхме го по някои медии, както и видяхме, че. Новината за това, че няма да има оставка, а ще има оставане на премиера Борисов, беше произнесена от него вчера, а не от самия Борисов. Той остана мълчелив. Но нека накрая да ви попитам, господин Тахир, къде стоят българските граждани от ромски происход в тази ситуация? От страната на протестите или от страната на управляващите? Защото второто би било парадоксално, например, докато им бутат къщите, но видях такива изказвания от а, Стара Загора. А, хората продължават да вярват, а, че обещанията на а, кмета от герб в Стара Загора могат да бъдат изпълнени. Видяхме и, че а, има къщи в които са настанени. Тоест Къде се позиционира Позиционират да. гражданите от ромски происход в България в момента? Гражданите от ромски происход са като всички останали граждани в България. Те също са разбоени в своите оценки, в своите мнения. Както виждате в момента, говоря общо за българските граждани, виждаме, че някои до сега протестираха, други не участваха в протестите. Трети смятаха, че ще дойде по-лошо след Бойко Борисов. А, има различни мнения. Така е вътре в, в ронската общност. От моите наблюдения, обаче, от, така от моите разговори с а, хора, от, а, мога да кажа, от ронската интелигенция в България и в чужбина, аз виждам едно, едно, едно преценение, една тревога сред хората, защото и тази тревога може би в момента се оказва, че е бивателна. Защото тревогата беше, че а, тези теми, които а, не засягат нас, в крайна сметка, някак си останаха на заден план. И а, хората са притеснени от нарастващата роля на Огнени патриоти в управлението на държавата. И, и от това, че включително сред лидерите на протестите а, патриотите не се разпознават като проблем. Няма да разбирането, че това е нещо опасно. Присъствието на такива партии като ВМРНФСБ областта е нещо изключително опасно и то не трябва да се подминава и за него не трябва да се мълчи. А защо да е опасно с едно изречение, ако може? Защото това са крайно десни, крайни националистически партии, които от началото на този мандат показват налагат на в българското число една антиронска политика. И не само антиронска, антидемократична която е заплаха с съществуващия конституционен и политически ред в държавата. Благодаря на Урхан Тахир, ромски юрист, политолог, анализатор. Според него Борисов е заложник на Каракачанов и Валерий Симеонов, а Герб заложник на Обединени патриоти.